Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. wasallam taslim kathira. Amin. Allahu alihi wa sallam ich bezeuge dass kein gott gibt außer Allah und ich bezeuge dass Muhammad Allahs Sina und sein Gesandter ist. Äh liebe Geschwister, wir machen heute mit dem 25. Unterricht über al-Aqida al di mas um di agilah ahli sunnah jamaah kita Imam Abu Jaafar Taufiq Rabbil Allah Taala sudah mengkafasat ini dengan zatnya äh, sejenis kurtz tekses Arabi meten dan kita berada pada 187 satah äh, atau 186 yang kita sudah kasi hari ini kita berada pada 187 satah lagi untuk orang yang sudah bersiap bersiap sampai pada 192 satah Insya Allah Taala dan setelah äh, kita Äh, wir haben uns letztes Mal mit einem etwas vielleicht komplizierteren Thema äh, beschäftigt haben, das ist das heutige etwas äh, leichter verdaulich. Ähm, der Autor sagt im 187. Satz, im Bittgebet Dua und in den Spenden der Lebendigen ist Nutzen für die Toten. In diesem Abschnitt ähm, leitet der Autor die folgende berühmte Thematik ein, ähm, in der es darum geht, ob die Verstorbenen von den guten Taten der Lebendigen profitieren können. Und äh, wenn wir diese Antwort äh, bejahen, dann stellt sich die Frage, gilt das grundsätzlich für alle Formen der Ibadah oder gibt es da Unterschiede, die man machen muss, dass manche Ibadat, äh, manche, äh, dass die Toten von manchen der Ibadah der Lebendigen profitieren und von manchen davon nicht. Und der Autor Rahimahullah hat schon ähm, auf zwei dieser Angelegenheiten hingewiesen. Er sagte, im Bittgebet und in den Spenden der Lebendigen ist Nutzen für die Toten. Ähm, warum hat er auf diese beiden Sachen hingewiesen? Weil diese zwei Sachen, ähm, diese zwei Ibadat von derjenigen Art von Ibadat sind, über die es fast keine Meinungsversicht unter den Gelehrten, Geraten Rahimahullah gibt. Denn wenn man ein Bittgebet spricht für jemanden, der verstorben ist, dann dafür gibt es so viele Textbeweise aus, aus den beiden Offenbarungsschriften, dass ähm, jede andere Ansicht ähm, einfach zu verwerfen ist. Ähm, Allah Subhanahu Taala hat uns zahlreiche Sachen darüber gesagt, die wir uns im Weiteren anschauen werden. Und das Spenden genauso. denn Der Prophet صلى الله عليه hat ausdrücklich darauf hingewiesen in manchen Überlieferungen. Um, insofern hat der Autor zwei Sachen erwähnt über die es keine Diskussion gibt und dann ist die Frage der Prophet hat ähm, bestimmte Ibadat beim Namen genannt und die Frage ist gilt diese Sache auch für andere Ibadat die der Prophet nicht ähm, namentlich genannt hat zunächst einmal die Gelehrten der Ahle Sunnah wal sind sich darüber einig dass die Ähm, äh, verstorbenen Menschen ähm, durch zweierlei profitieren können. Durch zweierlei profitieren können von den äh, Lebendigen. Nummer eins, dadurch, dass sie ähm, etwas Gutes getan haben, dadurch, dass, dass die Verstorbenen zu ihren Lebzeiten etwas Gutes getan haben, ähm, äh, was noch bis nach ihrem Tod ähm, äh, aktuell ist. und Was bis nach ihrem Tod noch dafür sorgt, dass sie Hasanat bekommen. Das heißt, wenn man in seinem Leben etwas Gutes gemacht hat und dieses Gute hält an bis nach dem Tod, dann wird man auch bis nach dem Tod noch die Belohnung dafür erhalten. Und die zweite Art von ähm, guten Taten, deren Hasanat auch die Verstorbenen erreicht, ist das Dua der Muslime für die Verstorbenen. Wenn du Dua machst für einen Verstorbenen, dann der Nutzen dieses Dua erreicht den Verstorbenen, natürlich sofern Allah Azza wa Jalla dieses Bittgebet erhört und davon gehen wir aus insofern, wenn man ein Dua spricht, wie zum Beispiel um Vergebung für den Verstorbenen bittet dann ist es zweifellos eine Form äh, der, der der Wohltat, die auch die Verstorbenen erreichen wird und das gleiche gilt für die Spenden, denn da hat er ja extra drauf hingewiesen und das gleiche gilt auch für die äh, für die Hajj und so weiter und so fort es gibt das heißt es gibt es gibt bestimmte Formen der Gebete ähm, über diese sind die geladen mehr oder weniger einig sind weil der Prophet صلى الله عليه darauf ausdrücklich hingewiesen hat ähm, es, es gibt die die die ähm, gegen es gibt eine zweite Ansicht äh, unter den Äh, oder besser gesagt, das ist der Teil, über den die Gelehrten sich mehr oder weniger einig sind, weil sie ausdrücklich erwähnt worden sind. Dann gibt es eine Form von Ibadat, äh, die ähm, äh, umstritten sind. Äh, das heißt, ob der Nutzen davon die Verstorbenen erreicht oder nicht. Die sind umstritten unter den Gelehrten der Ahle Sunnah. Äh, und dabei geht es um die rein körperlichen Ibadat. Um die rein körperlichen Ibadat wie zum Beispiel das Fasten oder das Salah oder das Lesen des Koran oder das Zikr allgemein. Diese Ibadat sind rein körperlicher Natur im Gegensatz zu, zu den materiellen Ibadat wie As-Sadaqah oder As-Zaka oder Ähnliches. Solche Formen der Ibadat, ich meine damit die körperlichen, rein körperlichen da gibt es darunter unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten und der Uh, Imam Ibn Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala erwähnt in seiner uh, Erläuterung, dass eben die, uh, von den vier Imamen, sowohl Abu Hanifa als auch Imam Ahmad und uh, die meisten, der uns vorausgangen uh, Rechtschaffen Gelehrten der ersten Generation der Ansicht waren, dass auch diese Form der Ibadat die uh, Vorverstorbenen erreicht. Also damit meinen wir die die Belohnung dieser, dieser, dieser Ibadat, die, die erreicht. Wie as Salat und As-Zakaah und das Lesen andere Gelehrte anderen taala das ist die bekannte Ansicht von Imam al-Madhab, im Imam al-Shafi'i und von Imam Malik dass eben solche Ibadat die Verstorbenen nicht erreicht. Insofern hatten wir hier, das ist eine zweite Form der oder zweite Gruppe der Gelehrten oder zweite Form der Ibadat, über die es meines Verschiedenenheiten gibt. Die dritte Form der oder die dritte Gruppe von Gelehrten sind äh, diejenigen, äh, die wir in diesem Zusammenhang nicht berücksichtigen, weil sie nicht von Ahle Sunda sind und von Ahle Beda sind und ähm, wie die Scholastiker und andere, die der Ansicht waren, dass die Ibadat, dass keine von der Ibadat, überhaupt gar keine Ibadat die Verstorbenen irgendwie erreicht. Und das ist natürlich äh, ein äh, Eine eine Ansicht, die vielen Texten ähm, widerspricht. Und wir wollen uns aber die Beweise dieser Ansicht einmal anschauen. Ähm, warum? Weil es sind die gleichen Beweise, die auch die zweite Gruppe von Gelehrten verwendet, um manche der Ibadat aus dieser Regel auszuschließen. Klar, dass die Gelehrten, die sagen, ähm, zum Beispiel, das Fasten erreicht den Verstorbenen nicht, Das sind die gleichen Gelehrten, oder sie benutzen die gleichen Beweise wie diejenigen Gelehrten, die sagen, dass äh, das ähm, überhaupt gar keine Ibadat die Verstorbene erreicht. Schauen wir uns eine Ayah aus dem Koran al-Karim an, in der Allah Azza azzawajal sagte, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى Das heißt, das ist Surat Al-Najm, die 39. Ayah, da heißt es sinngemäß übersetzt, Und dass dem Menschen nur das zusteht, worum er sich selbst gemüht hat. Und dass dem Menschen nur das zusteht, worum er sich selbst abgemüht hat. Und diese Eier, verstehen Sie so, dass dem Menschen das, was, worum er sich nicht gemüht bemüht hat, das heißt die Taten, die er nicht begangen hat, für sich selbst, dass er auch dafür dann keinen Anspruch hat auf Belohnung. Das sind die Belohnung dafür, nicht erreicht. Das ist natürlich mag auf den ersten Blick eine korrekte Auslegung dieser Ädlen Aya sein, aber wenn man die Aya noch ein bisschen mehr verinnerlicht und auch die Aya vorher in Betracht zieht, so lesen wir, und so finden wir sehr schnell heraus, dass es bei dieser Aya nicht um dieses Thema geht, sondern Allah Subhanahu wa ta Taala sagte Oder An dieser Ere geht es in erster Linie darum, dass der Mensch nicht für die schlechten Taten anderer Menschen belangt wird. Das heißt also, dass den Menschen nur das zusteht oder das zukommt, worum er sich selbst gemüht, bemüht hat, bedeutet, du wirst nicht die schlechten Taten anderer äh, erhalten, und sie werden nicht auf dir lasten du wirst dich dafür nicht zur Rechenschaft ziehen äh, zur Rechenschaft gezogen und der Hinweis darauf ist eben der Textzusammenhang, das ist auch immer ganz wichtig dass man immer liest was vorher steht und was nachher steht dann weiß man was er mit dieser Ansicht gemeint ist denn äh, äh, denn auf, wenn wir das nicht machen würden hätten wir viele Widersprüche aus den äh, aus den Texten aus aus den Texten der Offenbarung und die zu offensichtlich sind als dass man sie ähm, als wirkliche Widersprüche bezeichnen könnte. Insofern ähm, lesen wir nämlich vor Allah sagte: "Alla taziru wa ziratun wizra ukhra und dass keine Seele die Last eines anderen oder die Last einer anderen auf sich tragen wird und dass keine äh, Lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich würden wird." Insofern geht es wie gesagt in erster Linie ähm, darum. Dann eine zweite Eihe, die ähm, natürlich. Warum sind wir uns der Sache sicher? Erstmal, weil die Eihe selbst darauf hinweist in seinem Text Zusammenhang. Nummer eins. Nummer zwei, weil es zahlreiche andere Texte gibt, wo es ganz klar heißt, dass der Mensch profitiert oder auch nicht profitiert, wenn es von Taten anderer gewesen ist. Und äh, da alles aus der gleichen Quelle stammt, müssen wir das natürlich irgendwie in Einklang bringen. Und, ja, und in Einklang zu bringen, ist eine, in diesem Zusammenhang eine sehr einfache Angelegenheit. Äh, das gleiche gilt für die Aya, وَلَا تُجِزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ Ihr werdet nur für das entlohnt werden, was ihr getan habt. Auch hier geht es nicht darum, zu sagen, Dass wenn ein anderer dir etwas Gutes tut, dass du dafür den Lohn nicht erhalten wirst, sondern es geht hier darum in erster Linie, dass dir kein Unrecht zugefügt wird. Und das gilt für die anderen Ayat ebenfalls, weil sie sind alle von gleicher Art. Ja, sie sind alle von gleicher Art. Ähm, was ist der Beweis dafür, dass der Mensch ähm, oder ein Beweis dafür, dass der Mensch auch von von von Taten nach seinem Tod noch profitieren kann? auch wenn er sie nicht direkt selbst verursacht hat. Ähm um, aus das hundert des Propheten sallallahu alaihi wasallam ähm lesen wir ähm ein Hadith er sagte, mata ibn Adam inqata' 'amaluhu illa min thalath: sadaqah, sadaqah jariyah, aw walad salih yad'u lah, aw ilm yuntafa'u bihi min ba'dih." Wenn der Sohn Adams gestorben ist, sind seine Taten abgeschlossen außer in dreierlei Hinsicht eine fortlaufende Spende ein rechtschaffenes Kind das für ihn betet und wissen von dem andere nach seinem Tod noch profitieren insofern hat er hier etwas zu lebzeiten gemacht und profitiert davon noch nach seinem Tod das ist Ein Hinweis auf das, was wir gesagt haben, aber dieser Hadith des Propheten ﷺ bezieht sich, wie wir gleich sehen werden, in erster Linie auf deine eigenen Taten. Denn wenn wir diesen Hadith noch einmal verinnerlichen, sehen wir, dass es hier nur um Beispiel. Das wird uns nämlich gleich für uns später auch nutzen. An diesem Hadith geht es nur um, um gute Taten, die man selbst verursacht hat. Okay? Das heißt also Diejenigen, die sagen, man profitiert nicht von den Taten anderer, sie werden sich mit dieser Belieferung nicht ganz zufrieden geben. Denn es heißt, wenn der Mensch gestorben ist, sind seine Taten außer in dreierlei Hinsicht abgeschlossen. Erste Hinsicht, eine war fortlaufende Spende. Das heißt, er hat was gespendet, wie zum Beispiel eine Moschee gebaut und die Menschen beten auch nach seinem Tod noch in dieser Moschee. Oder er hat eine eine, eine Stiftung gemacht. Gut, eine Moschee ist auch eine Form von Stiftung. Und die Menschen profitieren auch nach seinem Tod noch von dieser Stiftung. Insofern war er selbst der Verursacher. Deswegen stimmt das wunderbar überein mit der Ayah, und dass dem Menschen nur das zukommt, worum er sich selbst bemüht hat. Zweitens, eine rechtschaffende Person, ein rechtschaffenes Kind, das für ihn betet. Das Kind gehört zu deinem eigenen Erwerb. Denn der Prophet sallallahu alaihi Wasallam sallam sagte, inna atyaba ma akeltum min kasbikum, wa inna awladakum min kasbikum." Das Beste, was ihr verzehrt, ist das, was ihr selbst erworben habt. Und eure Kinder gehören zu dem, was ihr selbst erworben habt. Und die dritte Sache, die der Prophet erwähnte sallallahu alaihi Wasallam ist das Wissen, von dem nach dem Tod noch andere profitieren. Insofern hat jemand beispielsweise Ein Buch geschrieben oder etwas Nützliches für die Menschen erfunden oder etwas Nützliches für die Menschen entdeckt oder erleichtert oder Wissen verbreitet und so weiter und so fort. All diese Sachen sind nützliche Sachen, die auch nach dem Tod, äh, in, äh, was ist, von dem man nach dem Tod noch profitieren kann. Auch das hat er eigentlich selbst ähm, verursacht, ja, selbst verursacht. Insofern. Ähm, Ist dieser Hadith ein Hinweis, aber kein klarer Beweis für unsere Thematik. Ähm, diejenigen, die gesagt haben, dass oder manche Gelehrte, die sich darauf die die Ansicht sind, dass die Gebetat ähm, grundsätzlich nur dass man von denen nur profitiert, wenn man sie selbst gemacht hat. Ähm, oder diejenigen, die gesagt haben, es geht hier nicht um die rein körperlichen Ibadat. Oder die gesagt haben, es geht nicht um diejenigen Ibadat, ähm, die man nicht schon für Lebzeiten für andere machen kann, wie zum Beispiel das Fasten. Du kannst du ja nicht im Ramadan sagen, jemandem faste du für mich. ja? Insofern, diese Form der Ibadat, Manche, die die die die glaubten dieser Ansichten, berufen sich unter anderem auf eine Überlieferung über Abdullah ibn Abbas, die dem Propheten ﷺ zugeschrieben wird. Und das ist eben der Punkt. Die Frage ist: Ist es eine Aussage von Ibn Abbas oder ist es eine Aussage von Propheten ﷺ? Und zwar heißt es: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه und so weiter. Das heißt Niemand soll für einen anderen beten und niemand soll für einen anderen fasten. wenn diese Überlieferung authentisch wäre, dann wäre sie in Bezug auf die rein körperlichen Ibadat ein klarer Beweis. Allerdings gehen wir davon aus, dass dies eine Aussage ist von Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma und insofern verhält es sich mit der mit diesem diese Überlieferung mit wie mit allen anderen äh, Themen über die die Sahaba radıyallahu ta’ala anum unterschiedlicher Ansicht gewesen sind. Ähm, was sind die Beweise äh, derjenigen Gelehrten, die gesagt haben, der Mensch profitiert von den Taten, von den guten Taten, an, äh, von den guten Taten anderer, äh, auch noch nach seinem Tod. Also gemeint ist äh, noch einmal äh, ganz klar ist: Jemand äh, verrichtet eine gute Tat und äh, möchte Seiner Absicht in seinem Herzen ist, dass diese gute Tat der verstorbenen Sohn davon profitiert. Es gibt dafür Textbeweise aus dem Koran, aus der Sunna und der Qias. Aus dem Koran al-Karim, Allah Subhanahu wa Taala sagte: "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِرْدَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ". Das und die, die nach ihnen gekommen sind, sagen: "Unser Herr, verzeih uns." Und auch unseren Geschwistern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Und auch unseren Geschwistern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Und das gilt für jeden Menschen, jeden Muslim, der vor dir gelebt hat. Du bittest Allah um Verzeihung für sie. Also profitieren sie von deinem Dua. Und Allah Subhanahu wa hat auch die Gläubigen ähm, in dieser Ayah quasi dadurch ausgezeichnet oder beschrieben, dass sie gute Taten machen und quasi nützlich sind dadurch für die verstorbenen Menschen. Ebenso ist überliefert im berühmten Hadith von Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, nachdem der Prophet sallallahu alayhi wasallam ähm mit dem mit dem Begräbnis fertig war, stellte er sich beim Grab hin und sagte: "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa'innahu al'ana yus'al." Das heißt, bittet euren bittet für euren Bruder um Vergebung und bittet für ihn um Festigung, denn jetzt gerade wird er gefragt. Wenn dieses um um Verzeihung, Verzeihung bitten keinen Nutzen hätte für den Verstorbenen, warum hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam dann die Leute dazu angeschmarrt? Insofern haben wir hier jetzt ein, eine Ayah und auch ein Hadith des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Und die dritte, ähm, oder das zweite Art von Beweisen, eine Ayah, dann ein Hadith, Und es gibt noch viele andere, also zahlreiche, wie zum Beispiel, dass man die Verstorbenen begrüßt und dass man die für die Verstorbenen betet, wenn man zu ihrem Friedhof geht und so weiter und so fort. Das ist ein das ist ein Beweis für das Dua. Dann nehmen wir eine zweite Form der Ibadah, die Sadaqa Und zwar wird überliefert bei Bukhari und bei Muslimen, das Aisha radiallahu ta'ala anha, folgendes gesagt hat ein Mann kam einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte ja ya Rasulullah inni ummi fatalat äh uh, wa futilat nafsuha das heißt meine Mutter ist schlagartig gestorben wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tsaddaqat das heißt denke, sie hat kein vermächtnis hinterlassen ich denke oder oder testament ich denke wenn sie noch hätte reden können hätte sie etwas gespendet dann sagte er, bekommt sie eine Belohnung, wenn ich für sie etwas spende? Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa ja. Insofern haben wir ganz klar das Dua, ganz klar die Sadaqa. In Sahih Bukhari beriefert äh, Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, äh, über Sa'd ibn Ubadah, radiallahu ta'ala, anhu, er berichtet, dass Die Mutter, dass seine Mutter äh, gestorben ist, ähm, während er nicht bei ihr war. Und er kam dann zum Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, sagte zu ihm, Ja, ya Allah, Inna ummi tuuffiert, Wa ana ghaibun anha, Fa hall yamfa'uha, Enta saddaqtu anha, Qala na'am. Da er sagte O Urgesandte Allahs, Meine Mutter ist gestorben, während ich nicht bei ihr war. Ähm, hat sie etwas davon, wenn ich für sie spende? Da sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Jawohl. Saya kata, fa ini, saya akan membuktikan bahawa saya berada di Mikhraf adalah kebenaran. Saya kata, saya tidak akan memberikan bukti untuk membuktikan bahawa saya berada di Mikhraf di suatu tempat. Sebagai saya berada di Mikhraf di suatu tempat. Sebagai bukti, saya berada di Mikhraf di suatu tempat. Sebagai bukti, saya berada di Mikhraf di suatu tempat. Sebagai bukti, saya berada di Mikhraf di ibadat. Eine An yang banyak ibadat, sesibadat Fastens Und zwar berichtet uns al Bukhari über Muslim Über Aisha radhiyallahu taala anha. Dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam menjadikan man mati, walaupun dia puasa mati, puasa mengenah. Waliu. Jadi, setiap orang yang masih hidup dan masih puasa, untuk dia itu, Soll itu, sein, äh, Soll seine dia itu, dia itu, dia itu, dia itu, dia itu, dia itu, dia itu, Bei dieser, ähm, Wir haben ja gesagt, in Bezug auf das Dua gibt es ja keine Diskussion. In Bezug auf das äh, Spenden gibt es auch keine Diskussion. Äh, was ist aber in Bezug auf das Fasten? In Bezug auf das Fasten ist ein bisschen problematisch. Deswegen, ähm, der Hadith hört sich klar an, wer, wer, wer gestorben ist, obwohl er noch zu fasten hatte, äh, für den fasten seine äh, Angehörigen, seine Hinterbliebenen. Ja. Ähm, die Frage ist in diesem Zusammenhang, Oder besser gesagt, in welchem Zusammenhang hat der Prophet صلى الله عليه das gesagt? Und zwar hat er das gesagt in Bezug auf eine Frau oder einen Mann, der noch, der sich selbst ein Naderfasten auferlegt hat. Und deswegen sagen dann einige Gelehrte, das bezieht sich eben auf das Naderfasten und nicht auf das Pflichtfasten von Ramadan. Das ist ihr Einwand dazu. Sie sagen, der Hadith bezieht sich nicht auf die Thematik, die wir wollen. Und deswegen sagen sie, grundsätzlich gilt bei uns bei körperlichen Ibadat das nicht. Und wir machen eine Ausnahme in diesem Hadith über das Fasten, äh, über das Nadr-Fast. Ähm, <lacht> Ansonsten gibt es noch eine andere Sache, die relativ klar und deutlich ist in Bezug auf die Hajj. Und zwar berichtet uns Al-Imam Bukhari über Abdullah ibn Abbas, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, dass eine Frau aus Juhayna einmal zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und sagte inna ummi nadharat an tahajja hatta matat afahujju anha قال نعم حججي عنها araaiti law kan ala ummi kaydainun akunti qadhiyata fa qala iqtulaha fa wafa <coughs> dies hadith ist höchst interessant weil die frau sagte meine mutter hat sich auferlegt, die hajj zu vollziehen Sie hat sie aber bis zu ihrem Tod nicht vollzogen. Soll ich sie für sie vollziehen? Da sagt er, ja, vollziehe sie für sie. Jetzt bis zu diesem Zeitpunkt könnte man sagen, es bezieht sich auch wieder auf ein Nathr-Hajj. Und das ist hier eine Ibadah in erster Linie körperlicher Natur. Naam, bei der Hajj spielt das Geld auch eine riesengroße Rolle. Und kaum jemand wird die Hajj vollziehen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Entweder selbst oder andere bezahlen für ihn. Aber ohne wird es wohl kaum möglich sein. Aber trotzdem ist diese Ibadah in erster Linie körperlicher Natur. Und es geht hier um das Nathar Hajj. Offensichtlich. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, stell dir vor, stell dir vor, deine Mutter hätte Schulden. Würdest du sie nicht für sie begleichen? Dann sagte sie natürlich, ja. Dann sagte er, Sallallahu alayhi wa sallam, begleicht die Schulden Allah gegenüber, denn Allah hat das erst Ersteinrecht darauf. Und dieser Satz ist wie eine Art Begründung für den ersten Teilsatz. Als hätte er, als würde er sagen, Sallallahu alayhi wa sallam, warum sollst du für sie die Hajj vollziehen? Weil sie, weil die deine Mutter Schulden bei Allah hat. Und wenn man sagt, dass dies die Begründung ist, dann kannst du das auch übertragen auf andere Formen von Schulden. Auf andere Formen von Schulden. Wie zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel keine Zakat bezahlt hätte. Soll ich für sie Zakat bezahlen? Natürlich. Denn stell dir vor, deine Mutter hätte Schulden. Das heißt, bei einem Menschen. Würdest du nicht sie für sie begleichen? Dann würde sagt sie ja. Dann sagt sie eben, Und dann sollst du das in Bezug auf Allah erst recht tun. Und insofern gibt es ähm, dafür Äh, zahlreiche Beweise und davon haben wir jetzt nicht nur äh, wir haben jetzt verschiedene artige Beweise aber entscheidend ist, wir haben hier auch die Begründung des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam das ist ähm, äh, das waren jetzt Textbeweise und ihr wisst ja es gibt Textbeweise und es gibt auch logische Beweise und zu den logischen Beweisen <kühm> äh wie heißt es al adilla al aqliya qawa taqiyas taqiyas besagt dass genauso wie man oder in diesem zusammenhang sagte auch rahimahullah taala er sagte die belohnung einer tat steht dem handelnden zu die belohnung einer tat ist das recht eines handelnden menschen wenn er jetzt sein eigenes recht seinem muslimischen Glaubensbruder schenkt, gibt es keinen Grund, dagegen einen Einwand zu haben. Klar? Er sagte, also wenn jemand eine gute Tat begeht, dann hat er das Recht auf diese gute Tat. Ob er jetzt diese gute Tat <lacht> nimmt für sich, oder ob er sagt, er möchte diese gute Tat einem anderen zuteil lassen, <lacht> dafür gibt es keinen Grund, diese Sache nicht zu ähm, erlauben und der Autor sagt, deswegen ist er der Ansicht, dass diese Sache nicht nur für diese überlieferten Fälle gilt, sondern grundsätzlich für alle Formen der Ibadat. Und deswegen sagt er, der, der, der, der Gesetzgeber hat zwar in Bezug auf das Fasten darauf ausdrücklich hingewiesen, aber ähm, äh, und, und dadurch weist er indirekt auf die Erlaubnis in Bezug auf das Koranlesen hin und anderes. Und andere Formen der ähm, äh, Ibadat, die von körperlicher Natur sind. Ja, jetzt schauen wir uns mal die äh, Verses einer ähm, Aya im Koran Karim an. Und zwar, wir hatten eine Sache zwischen vorgezogen, es geht um die Eier und um dass den Menschen nicht mehr zusteht oder nichts anderes zusteht, als das, worum er sich selbst bemüht hat. Die eine Auslegung haben wir schon erwähnt, haben gesagt, dass diese Eier ähm, auf jeden Fall auch die Taten beinhaltet, um die man sich zwar nicht selbst bemüht hat, aber für die man Grund war. Denn wenn du jemandem auf etwas Gutes hinweist, wenn ein Mensch zu dir zu dem, zum Islam kommt, sagt der Prophet, das ist besser für dich als die, eine Herde roter Kamele. Ja, warum? Weil ab sofort alles, worauf du ihn an Gutem hingewiesen hast, äh, ist, ja, ist ja dein Verdienst. Insofern ist es Teil dessen, worum du dich selbst bemüht hast. Das haben wir schon erwähnt. Ähm. Eine zweite, ähm, wie heißt es? Eine zweite Begründung oder eine zweite Auslegung dieser Aia, die der Autor als noch äh, stärker findet als die erste. Ähm, er sagte, Rahmahullah, in der Aia geht es nicht darum, dass ein Mensch nicht von den guten Taten anderer profitieren kann, sondern es geht darum, dass der Mensch nicht über die Taten anderer verfügen kann. Dass der Mensch keine Macht hat über die Taten anderer, sondern du verfügst nur über das und du erhältst nur die Belohnung dessen oder auch die Strafe dessen, worum du dich selbst bemüht hast. Und es ist ein Unterschied, ob wir sagen, es, du verfügst darüber oder du profitierst davon. Profitieren? Natürlich kann ich davon profitieren. Und das haben wir gesehen zahlreichen Texten. Ähm, denn stellt ihr mal vor, wenn jemand verstirbt und Schulden hinterlässt, Geldschulden hinterlässt, dann bevor das Erbe auch nur ansatzweise verteilt wird, müssen ja erst die Schulden beglichen werden. Wenn diese Schulden beglichen werden, hat dann der Tote was davon oder hat er nichts davon? Wenn er nichts davon hat, dann braucht man sie nicht begleichen. Also auf jeden Fall ist man sich normalerweise darüber einig dass der Tote davon profitiert. Weil er ist ja, deswegen wollen wir seine Schulden begleichen. Und in diesem Zusammenhang, ähm, wenn das der Fall ist, dann haben wir schon bewiesen, dann haben wir schon bewiesen, wenn wir uns damit einverstanden erklären, dann haben wir schon bewiesen, dass der Tote von den Taten der Guten profitiert. Weil es wird ja von seinem Geld genommen. Diejenigen, Gelehrten, die sich auf, die, auf den Hadith des Propheten sallam, berufen, indem er nur von nur drei Taten gesprochen hat, ähm, diese Argumentation ist natürlich nicht sehr stark. Das heißt, manche Gelehrte haben gesagt, man darf oder man kann nur von den Taten anderer profitieren, wenn es ausdrücklich überliefert worden ist, Und der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, erwähnte drei Taten. Ein rechtschaffendes Kind, Dua und eine fortlaufende Spende. Diese Beweisführung ist schwach, weil, also ich sage nicht, die Ansicht ist schwach, sondern die Beweisführung ist schwach. Es geht unsrechend zwischen diesen zwei Sachen logisch. Warum ist diese Beweisführung schwach? Naja, weil der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, gesagt hat, wenn der Mensch gestorben ist, sind seine Taten abgestütten. Außer von dreierlei Hinsicht. Es geht nicht um die Taten von denen er von anderen profitiert. Es geht darum die Taten von denen er selbst profitiert, die er selbst vorsagt hat. Und das ist hier in Bezug auf ist hier in Bezug äh, in dreierlei Hinsicht. Wenn wir das überhaupt einschränken wollen, dann bezieht sich der Hadith nur auf die Taten, die er selbst gemacht hat. Insofern, wir haben gesehen, es gibt verschiedenartige, was ähm, äh, ist Ebadat? Es gibt zwei Ibadat, wenn wir sie kombinieren haben wir sogar drei verschiedene Formen der Ibadah. Die eine Form der Ibadah ist die rein materielle, die zweite ist die körperliche und die dritte ist eine Kombination von beiden. Dass wir von den rein materiellen äh, profitieren, äh, als verstorben profitieren können, das haben wir bewiesen und darüber gibt es auch keine große Diskussion. Dass wir von den körperlichen äh, Ibadahen äh, heißt es, äh, profitieren können und da ist ja die Diskussion am größten. Das haben wir bewiesen durch die Hajj zum Beispiel, denn die Hajj ist eine rein körperliche. Und auch beweist der Autor, Herr Taala, durch den folgenden Hadith, indem der Prophet salallahu alaihi wasallam, indem er, das heißt, dass er einen ein ein ein Schafsbock geschlachtet hat und dabei gesagt bismillah wallahu akbar allahumma hada anni wa amma lam yudhi min ummati das heißt, mit dem namen allahs und allah ist größer o allah das ist das ist praktisch in meinem namen und im namen jedes jeden muslims von meiner umma der nicht geopfert hat und diese aussage betrifft sich dann auf die Lebendigen als auch auf die Toten und insofern hat das äh, ist die Belohnung dieses Opfertiers nicht nur für die Lebenden, sondern auch für, für die Toten. Das ist auch ein das ist auch eine äh, was ist einbär ähm, körperlicher Natur, ähm, äh, was ja offensichtlich ist. Die, ähm, die die anderen Geräten natürlich die sagen die wenden hier ein, dass die Hajj meistens nicht nur körperlich ist und dann eben materiell ist in der Realität und äh, das Opfertier ebenfalls. Das Opfertier ist ja äh, nicht so wie ein Sarat. Ein Sarat kostet kein Geld, aber ein Opfertier kostet Geld und sind hinterher geschlachtet werden. Insofern, ähm, als wir darüber im Pfirg gesprochen haben, haben wir auch gesagt, dass wir bei äh, rein materiellen Ibadat kein Problem haben, bei den Ibadat, die gemischt sind, auch nicht. Darauf weist eben die Hajj und das Opfer hin. Und das Problem ist bei den reinen Ibadat, äh, bei den rein körperlichen Ibadat, wie zum Beispiel das Lesen des Koran oder das Salah oder das Tawaf äh, oder, die, oder das Sa'i auch nach einer Ansicht. Bei diesen Ibadat gibt es eben Meinungsverschiedenheit. Oder, äh, und deswegen ist es ähm, immer die Frage, wenn du äh, jemanden siehst, äh, darfst du es ihm übel nehmen? Nein, du nimmst ihn nicht übel, weil er folgt ja Der, der Ansicht vieler Gelehrte, anerkannte Imame. Und zweitens, die Frage ist, was sollst du konkret machen? Sollst du es machen oder sollst du es nicht machen? Natürlich, wenn du vor die Wahl gestellt wirst, etwas zu machen, das ausdrücklich überliefert worden ist, hat das Vorrang gegenüber etwas, was nicht ausdrücklich überliefert worden ist. Weil letztendlich, wenn dein Vater verstorben ist oder deine Mutter verstorben ist und du möchtest für sie Dua machen, du möchtest, dass ihre, dass ihre, ihr Konto der Hasanat größer wird. Warum willst du dann etwas machen, was zweifelhaft ist, obwohl du etwas machen kannst, zur gleichen Zeit, was für sie Belohnung ist. Beispiel, eine Person steht vor dem Grab eines Verstorbenen und bittet für den Ver für den Verstorbenen um Vergebung und Barmherzigkeit. Und der andere steht vor dem Grab des Verstorbenen und liest für ihn die Fatiha und bittet Allah, dass die Belohnung der Fatiha zu dem Verstorbenen gelangt. Der Erste hat etwas gemacht, was ausdrücklich überliefert worden ist. Und wir haben keinen Zweifel, dass dieses eine gültige Form ist. Der Zweite hat etwas gemacht, wo die, die Galaten unterschiedlicher Meinung sind. Manche sagen, es erreicht den Toten, manche sagen, es erreicht den Toten nicht. Äh, vor allem, weil wir nicht über den Propheten s. <S. wissen, dass er das für irgendjemanden Verstorbenen, für irgendeinen Verstorbenen auch gemacht hat. Insofern, ähm, was ist der Unterschied? Der eine redet und der andere redet ebenfalls. Das heißt, es ist die Situation ist genau die gleiche, es ist nur die Form der Worte, die man wählt. Und warum sollte man dann in so einer Situation etwas anderes machen, als was ausdrücklich über die Worte ist? Und Allah weiß am besten. Bescheid. Wenn wir aber davon reden, dass man Gebet vollzieht und die Belohnung dafür Allah subhanahu wa ta'ala für die Verstorbenen den Verstorbenen widmet, dann ist hier eine Sache vollkommen ausgeschlossen. Und das meinen wir überhaupt im Zusammenhang nicht. Nicht, dass man das eben falsch versteht. Wenn wir sagen, nach manchen Gelehrten, dass man Koran lesen darf und die Belohnung für den Verstorbenen dem Verstorbenen widmet, dann bedeutet das nicht, dass man jemanden dafür engagieren darf, ihn dafür bezahlen darf, pro Stunde äh, oder pro Tag, dass er zum Beispiel für deinen verschraubenen Vater den Koran liest. Das ist, sagt der Imam, taala, ist ohne Meinungsverschiedenheit äh, nicht erlaubt. Das ist ohne Meinungsverschiedenheit nicht erlaubt. Insofern ist das Lesen nicht das Problem, aber dass man jemanden dafür bezahlt, dass er den äh, Koran liest, Ähm, für jemanden anders, das ist äh, nicht in Ordnung und nicht gestattet. Allah weiß am besten. <lacht> das sagt der Autor, Rahimahullah Taala, im 188. Satz: Allah der Erhabne erhört die Gebete und erledigt ihre Angelegenheiten. Allah Subhanahu Wa ta Taala hat uns in äh, mehreren Texten darauf hingewiesen dass er die gewete eines äh, äh, dai hört und er sagt subhanahu wa ta'ala wa qad rabbukum yud'uni astajib lakum wa ihsh zu mir dann werde ich euch erhören allah sagt eben fa idza sala ka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata wenn dich meine diene nach mir fragen so bin ich nah ich erhöre das bittgebet des Bittgebet Sprechenden, wenn er zu mir betet. Insofern gibt es äh, so viele Beweise dafür, dass Allah Azza wa die Bittgebete erhört, äh, sowohl aus dem Koran, wie wir gerade gehört haben, als auch in der Sunni, wie wir noch sehen werden, als auch in der Realität. Denn wie viele Menschen haben schon äh, ihre Hände zu Allah subhanahu wa ta'ala gehoben und Allah um Erleichterung und um Lösung ihres Problems gebeten oder um ein Kind oder um Gesundheit oder um irgendetwas anderes Gutes in diesseits oder jenseits und Allah Subhanahu wa Taala hat es ihnen gegeben und deswegen dass Allah Subhanahu wa Taala imstande ist die Bittgebete zu erhören daran hat kein Muslim irgendeinen Zweifel natürlich aus der Sunde des Propheten Muhammad zum Beispiel sagt der Prophet Ali Asw ajustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul da'awtu fa lam yustajab das heißt euch wird erhört werden solange ihr euch nicht voreilig äh, solange ihr nicht voreilig seid und sagt ich habe dua gemacht aber es wurde mir nicht erhört in diesem fall stellt sich natürlich jetzt eine brenzlige und interessante frage und die frage lautet Ähm, wenn Allah uns zu dass er das zwar erhört. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم ausdrücklich darauf hingewiesen hat. Und warum ist es dann so, dass manche Leute Bittgebete sprechen und Allah Azza wa Jalla ihre Bittgebete nicht erhört? Ähm, es gibt dazu zahlreiche Antworten. Zahlreiche Antworten. Und diese Antworten, die sind auch nicht so, dass eine nur davon richtig ist, sondern es gibt viele Gründe, warum ähm, es so ist, wie es ist oder so ist, wie es zu sein scheint. Der Autor, Rahimahullah Ta'ala, sagte, aber die stärksten Ant versus Antworten auf dieses auf diese Problematik sind die folgenden drei. Die erste, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ähm, sagte, sagte, Euer Herr sprach, betet zu mir, so werde ich euch erhören. Allah Azza wa sagte sagt, er, hat hier nicht davon gesprochen, dass er jedem Bittenden das gibt, worum er gebeten hat, sondern er hat gesagt, dass er das Bittgebet jedes jeden Bittenden erhört. Er erhört ihn, Aber er hat nicht gesagt, er ihm nicht versprochen, dass er jeden das gibt, worum er gebeten hat. Das heißt, das Erhören des Gebetes ist eine allgemeinere Sache als dass man genau das bekommt, was man verlangt hat. Und der Beweis dafür, dass es nicht dasselbe ist und dass es zwei, zwei, zwei drei, Paar Schuhe sind, ist der berühmte Hadith des Propheten صلى الله عليه da mutawatir ist in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte yanzilu rabbuna fi kulli laila ila sama'i dunya unser Herr steigt jede Nacht zum untersten Himmel hinab fi yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu das heißt wer Allah in letzten teil der letzten drittel der nacht jede nacht steigt er zum untersten Himmel herab und sagt, wer macht Dua zu mir, so dass ich ihn erhöre. Zweitens, wer bittet mich, so dass ich ihm gebe. Und drittens, wer bittet mich um Verzeihung, so dass ich ihm vergebe. Insofern haben wir hier drei verschiedene Sachen. Wenn man das nochmal verinnerlicht, sehen wir, das sind drei Etappen, das sind drei Stufen. Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht doppelt gemoppelt. Das erste ist, wer bittet zu mir, wer bittet mich. Oder wer betet zu mir, so werde ich ihn erhören. Da kommt die spezielle Form der Bitte: Wer bittet mich? Das heißt, wer bittet mich um etwas, so dass ich ihm das gebe, was er will. Und drittens, was? Äh, wer, wer bittet mich um Vergebung, so dass ich ihm seine Sünden vergebe. Das ist nur, äh, das ist eine Erklärung zu dieser äh, Thematik. Äh, die zweite Art der Erläuterung. Die erste der Erklärung äh, ist, ist ähm, nicht schlecht, nur sie, sie, äh, sie, sie löst das Problem nicht ganz. Sie löst das Problem nicht ganz, denn wenn man verinnerlicht, auch der Hadith des Propheten Sallallahu alaihi ﷺ heißt ja: äh, Wer bittet zu mir, mir, dass ich ihn erhöre? Wer bittet mich um etwas, das ich mit ihm gebe? Und wer bittet mich um Verzeihung, so dass ich ihm vergebe? Und auch, ähm, wie heißt es? Äh, könnte man die Frage stellen? Wie oft gibt es Menschen, die Allahum etwas Konkretes bitten, aber trotzdem nicht das erhalten, was sie eigentlich wollten. Deswegen eine zweite Ansicht lautet, ähm, dass wir sagen, ähm, die, die zweite Ansicht ist, ist, überschneidet sich ein bisschen mit der ersten Ansicht. Wir sagen wieder, die erste erste Stufe ist, dass man zu Allah bittet und er hört einen. Und er hört einen. Die zweite Stufe ist, dass man Allah mit das Konkretes bittet und gibt er einem genau das. Und darüber <coughs> sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Sahih Muslim مَا مِن رَجُلٍ يَدْعُوا لَهَا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيْعَةُ رَحٍ إِلَّا أَعْطَاهُ بِيهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ اِما يُعَجَّلَ لَهُ دَاعَوَتُهُ او يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَهَا او يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا قالوا يا رسول الله اذا نَكثِر قال الله اكثر ده بروفيت الله عليه وسلم sagte es gibt keinen kind of menschen der allah etwas bittet sofern es keine Sünde ist, um die er bittet oder um die Verwandtschaftsbande abzuschneiden, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine von drei Dingen gibt. Das ist also die Erklärung von Erhören. ja, Weil jemand sagt, was bedeutet es, wenn wir sagen, Erhören bedeutet nicht, dass Allah einem das gibt, was man... Nein, was bedeutet das dann? Das bedeutet, Erhören bedeutet, Allah gibt dir eins von drei Dingen, wenn er dein Gebet erhört. Der Prophet sagte sagt, sallam, entweder gibt er ihm das, worum er ihn gebeten hat, vorzeitig. Mit anderen Worten, er gibt ihm das, was er wollte. Zweitens, er hebt für ihn etwas Gleiches an Gutem auf erhebt für ihn etwas Gleiches an Gutem auf. Drittens, Allah wendet von ihm genauso viel an Schlechtem ab. Da sagten sie, O oh Gesandte Allahs, sollten wir dann nicht noch viel mehr Dua machen? Dann sagt der Prophet, salallim, für Allah ist nichts zu viel. Also, das Erhören des Bittgebetes was Allah uns versprochen hat, ist wahr. Was bedeutet es aber? Bedeutet es, du genau das bekommst, was du von Allah wolltest? Nein. Das hat er nicht versprochen, diese Eier. Sondern entweder du bekommst es oder zweitens er weiß, dass es für dich gar nicht gut ist. Denn Allah weiß alles und er ist allweisig. Und er weiß, was für dich gut ist und was für dich schlecht ist. Deswegen gibt er dir nicht das, was du wolltest, sondern erhebt es für dich im Jenseits auf. Und äh, dafür gibt es natürlich äh, zahlreiche, äh, oder, oder oder wenn jemand wüsste, was er im Jenseits erhält dafür, dass Allah es ihm diesseits nicht gegeben hätte, dann würde sich jeder Mensch wünschen, dass ihm kein einziges Bittgebiet erhört wird. Und drittens Allah Subhanahu taala weiß das zum Beispiel das ist gar nicht jetzt deine wichtige Sache dass du das gute bekommst warum du Allah gebeten hast. das ist gar nicht das entscheidende Aber das entscheidende ist dich erwartet in den nächsten Stunden oder Tagen oder Sekunden oder Minuten oder Jahren ein riesengroßer Schicksalsschlag der den du nicht überstehen kannst und deswegen Allah Subhanahu taala wendet von dir etwas übles ab anstatt dass er dir das Gute gibt, was du eigentlich haben würdest. Und ich glaube, wenn man wüsste, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem durch ein Dua, eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag im Besuch auf dein Vermögen oder was auch immer abwendet durch den Dua, wenn man sich diese Hadithen, diese edlen Hadith des Propheten verinnerlichen würde, die Menschen würden nicht aufhören, Dua zu machen. Deswegen müssen wir immer wieder daran gegenseitig erinnern. Und unser Problem ist es nicht, wie einer der rechtschaffenden Vorfahren sagte, ich habe keine Sorge, dass Allah das Dua erhört. Und vielmehr habe ich Sorge, dass ich überhaupt Dua mache. Denn wie viele Menschen heben ihre Hände im letzten Teil der Nacht oder auch nicht im letzten Teil der Nacht zu anderen Zeiten des Tages und nutzen die Zeit zum Dua machen. Gerade gerade hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Bezug auf das Sujud ja uns angeschworen und gesagt, dass es dort höchst wahrscheinlich ist, dass das Du'a dort erhört wird. Und jeder natürlich will am liebsten, dass Allah ihnen das genau gibt, was er, will. aber die Vernünftigen denken sich, wallahi, wenn Allah weiß das was, warum ich ihn bitte, nicht gut ist oder bitte mal ganz ganz weit weg von mir entfernen. Und wir würden uns selbst zerstören, wenn Allah uns das immer geben würde, was wir eigentlich haben wollten. Insofern ähm, haben wir gesehen, ähm, die dritte, eine dritte Erläuterung, und das ist auch eine richtige Erläuterung, eine korrekte Erläuterung, denn sie ist entnommen aus Überlieferung über den Propheten Sallallahu alaihi wa dass man sagt, Dua ist der Grund dafür, dass man das bekommt, warum man gebetet hat. Genauso wie du jemanden anrufst und sagst, bitte komm vorbei und hilf mir, dann kommt er vorbei und hilft dir, Aber es könnte auch sein, dass er nicht kommt. Aus welchen Gründen auch immer. Er ist mit dem Streit, kommt er doch nicht. Genauso, und Allah gibt das höchste Gleichnis, wenn Allah auf das Bett ist, gibt es dir, weil er ist dazu imstande und es ist für ihn auch leicht und es tut ihm nicht weh und es verletzt ihn nicht und es ist nicht für ihn anstrengend, subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt auch Gründe, dass es dir nicht gibt. Und es gibt also für das Dua Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, und es gibt Gründe, warum Allah azza wa wajal obwohl deine Voraussetzungen eigentlich erfüllt sind, dein Gebet doch nicht erhört, weil du etwas nicht unterlassen hast, was du hinter unterlassen hättest sollen. Das ist eine der ähm äh weißt du es auch eine der korrekten Antworten, zwar verlos uns entnommen aus dem dritten Hadith des Mannes, der Du'a gemacht hat und sagt O oh Herr, O oh Herr, aber alles was er gegessen und getrunken hat und angezogen, hat, alles ist Verboten, der berühmte Hadith. Jetzt gibt es aber in diesem Bezug auf die Erklärung ein kleines Problem. Manchmal zum Beispiel, manche Leute sagen, naja, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Dua erhört, wenn man die Voraussetzungen erfüllt hat, aber es keine Hindernisse gibt, keine Hinterungsgründe gibt, wieso werden dann manchmal die Bittgebete von manchen Leuten erhört, die muschrik sind? die keine Muahidun sind. Ähm, oder Leute sagen, ich habe beim Grab des Mannes so und so gebeten und Allah hat mein Dua erhört. Und es gibt Leute, die das bezeugen. Und so weiter und so fort. Der Autor, weist auf eine sehr schöne Sache. Er sagte, wenn jemand sagt, mein Bittgebet wurde erhört, beim Grab vom Mann, so und so. Oder mein Bittgebet wurde erhört, als ich zu ein Christ der sagt, ich habe zu Jesus gebetet, und da er hat mein Dua erhört. Und sagen wir zu ihm, was lässt dich wissen, dass das der Grund war, warum Allah subhanahu wa ta'ala dein Bittgebet erhört hat? Was lässt dich wissen, dass das das Geheimnis deines Erfolges war? Denn es gibt viele Gründe, wenn jemand nämlich wie der muschrik der muschrik über den allah subhanahu taala im koran karim gesagt hat sind gemis ähm dass wenn er auf dem schiff ist auf dem meer auf dem schiff ist und es äh was es äh, einen sturm gibt und er schon glaubt drauf in dieser, in dieser er allah alleine Und Allah erhört in seinem Mitgebet. Also erkennen wir, obwohl er eigentlich ein Muschrik ist, hat Allah sein Tu'a erhört. Aber warum? Weil er in diesem Moment zu Allah er aufrichtig gebeten hat. Und das kann ja auch sein bei einem Nichtmuslim. Oder zum Beispiel, wenn, er, wenn ein Muslim bei einem Grab zu Allah gebeten hat, dann muss ja er nicht das Grab der Grund dafür sein, dass das Tu'a erhört worden ist sondern in dem Moment war er vielleicht so in sich gegangen und war in seinem Dua so intensiv und so demütig, dass Allah Azzel sein Dua erhört hat. Und der Arme denkt, dass eine Fitna für ihn, eine Prüfung für ihn, er denkt, dass die Umstände es waren, die sein Dua haben erhören lassen. In Wirklichkeit war es seine aufrichtige Haltung und seine Intensität und in Bezug auf sein Dua. Denn Allah Azza Azzelajal liebt es, dass man nicht nur er sagt, Wallah, verzeih mir. Und dass man es ernst meint. Und dass man es wiederholt. Und dass man es im Herzen sagt. Und dass man die Zeiten dafür nutzt, in denen das Dua auch erhört wird. Das nennt man ehrliche äh, Zuwendung zu Allah, Subhanahu wa ta'ala. Sidq al zu Allah, Subhanahu wa ta'ala. Insofern denken manche Leute, dass bestimmte Umstände der Grund waren, wie jemand machte Dua, zu einem anderen als Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, in dem Moment ich geheilt. Aber es war, dass Allah schon 50.000 Jahre, bevor Himmel und Erde erschaffen hat, bestimmt hatte, dass du diesem Moment geheilt wirst. Und es hat mit dem mit Bildgebet, mit das du gesprochen hast, null Komma, nichts zu tun. Null Komma, nichts zu tun. Und du beweisst, du musst nur zweites machen, und es wird nicht klappen. Ja. Insofern ist nicht immer das, was die Leute denken, wirklich der Grund dafür, der erhört wird. Der Autor, rahimallah ta'ala, sagte im ähm, 189. Satz, er besitzt alles und nichts besitzt ihn. Und deswegen ist er, subhanahu wa ta ta'ala, derjenige, der äh, die Bittgebete auch erhören kann und alle anderen können nur das machen, was äh, Allah, subhanahu wa ta ta'ala, für sie bestimmt hat. Von Allah kann man nicht einmal für einen Augenblick unabhängig sein. Und das ist ein Ansporn für uns, dass wir uns Allah Azza wa Jalla zuwenden in unseren Bittgebeten und sonst niemandem anderes. Und wer von Allah auch nur für einen Augenblick unabhängig sein will, ist Kafir und gehört zu den Untergehenden. Wer auch nur einen Augenblick glaubt, dass Allah dass er Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Herrn, nicht braucht und dass er von ihm unabhängig ist, und dass er seine Versorgung nicht braucht, und dass er seine Rechtleitung nicht braucht, das ist nicht ein Muslim, der an Allah und an den nächsten Tag glaubt und im letzten 192. Satz sagt der Autor rahma allah taala Allah zürnt und ist zufrieden jedoch nicht wie irgendein geschöpf. Was heißt es Allah zürnt und ist zufrieden? Was will der Autor damit sagen? Der Autor rahma allah taala will hier auf die Thematik der Eigenschaften Allahs azza wa jall hinweisen und wir haben gesagt zum Anfang des Buches dass der Autor die Themen in Bezug auf äh, oder die verschiedenen Themen Nicht alle an einer Stelle im Text behandelt hat. Aus bestimmten Gründen hat er das verteilt. Das macht auch insofern Sinn, weil man dadurch immer wieder erinnert wird. Auch im Koran, Al Allah Azza Wajal, keine Sura hat gesandt, wo er sagt: Jetzt rede ich praktisch nur über mich und dann nächste Sura geht es nur über Muhammad, dann nächste Sura geht es nur über die Schlacht von Badr, die nächste Sura, das ist kein Buch von Menschen geschrieben sondern es ist ein Buch, das immer wieder dich erinnert. Ja? Und deswegen die verschiedensten Geschichten findet man mehrfach im Koran, die verschiedenen Botschaften findet man mehrfach. Es gibt nicht ein Kapitel über den Tag der Auferstehung da kommt der Aufwertungstag nie wieder vor im ganzen Koran. Das gibt's nicht. Ja? Das wäre auch wäre auch von von der Rhetorik her überhaupt nicht. Äh, das wäre menschlich und nicht so überzeugend, wie es im Koran, Karim geschrieben steht. Insofern ähm, hat der Autor hier auf diese Thematik hingewiesen. Er sagte, Allah wird äh, zornig, Allah zürnt und wird auch zufrieden, aber nicht so wie irgendein Geschöpf. Und das ist die berühmte Thematik, dass wir an die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala glauben, ähm, so wie sie überliefert worden sind, äh, nach den Regeln, die die Gelehrten entnommen haben aus den Texten von Koran und Sunnah. Und darüber wurden auch zahlreiche äh, Bücher geschrieben. Und wer sich gerade über diese Thematik ausführlich damit auseinandersetzen will, da gibt es ein Buch, heißt Der Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs, Äh, von Sheikh Schriftverteil, äh, äh, wie heißt es? Das? das sind über 400 Seiten, die nur über die Regeln dieser Thematik. Es geht nicht um die Erläuterung der Namen Eigenschaften, es um die Regeln der die Eigenschaften. Die Erläuterung der einzelnen Namen Eigenschaften ist dann noch ein bisschen mehr als 400 Seiten. Ja? Ist, ist teilweise sehr einfach und teilweise sehr kompliziert. Und ich sage immer wieder, das macht kompliziert, machen das nicht die Sunniten selbst, machen das eher die anderen, auf die man dann irgendwie versucht zu antworten. Wir wollen damit sagen Wir von Ahle Sunnah Jama'a jamaah im Gegensatz zu vielen anderen äh, Gruppen, äh, die dem Islam zugeschrieben werden, wir glauben fest und sind davon überzeugt, dass Allah, alle Eigenschaften, die Allah sich zugeschrieben hat, wir glauben fest daran. Auf die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa Ta ta'ala und sein es meinten. Und äh, dazu gehört eben die Zufriedenheit, der Zorn, die Feindseligkeit, die Freundschaft, die Liebe, äh, der, der Hass... Und so weiter und so fort. Wir glauben daran, genauso wie das Hören und das Sehen und das Sprechen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und äh, zusammengefasst, ähm, und, und die Gefahr, die sich dadurch, und die entscheidende Thematik, warum ist das überhaupt ein Thema, was äh, so heiß diskutiert wurde und wird, weil eben manche äh, dachten, wenn wir an diese Eigenschaften Allahs glauben, dann äh, würden wir Allah vermenschlichen. Dann würden wir Allah vermenschlichen und wir würden Allah praktisch mit den Menschen gleichsetzen. Und das ist natürlich ähm ein ein sehr schwaches Argumentation. Weil diejenigen, die das sagen, widersprechen sich selbst. Sie sagen zum Beispiel, wir glauben, dass Allah spricht und hört und sieht und erschafft und lebendig macht und sterben lässt, aber wir glauben nicht dass Allah zufrieden ist und dass Allah zürnt und dann fragen wir, wo der Unterschied zwischen den beiden. Wenn du glaubst, dass Allah spricht, das ist auch eine Eigenschaft, die ein Mensch haben kann. Warum willst du nicht glauben, dass Allah zürnt? Wenn er sogar so sagt, غير المغضوب عليهم, nicht den Weg derer, den er zürnt. Richtig? Insofern, die Thematik ist eine lange Thematik, aber sie ist für einen einfachen Muslim, für uns einer ganz einfach. Wir glauben an das, wie Allah Azza wa Jalla es gesagt hat. البخاري المصنف بغفر إبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. دس الله سبحانه وتعالى زكت دس القفيد صلى الله عليه وسلم زكت إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون نبيك ربنا صعديك والخير في يديك فيقول هل رضيت فيقولون ومالنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين و سكت الله فما يقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا ربي واي شيء افضل من ذلك فيقول وحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا ده صلى الله عليه وسلم sagte weil Allah da habene wird zu den Paradiesbewohnern sagen o Paradiesbewohner und sie sagen steht zu diensten unser Herr was sagt er seid ihr zufrieden sie werden sagen warum sollten wir nicht zufrieden sein o oh Herr wo du uns doch Dinge gegeben hast, die du keinem anderen Weltenbewohner gegeben hast. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, soll ich euch nicht etwas Besseres geben als all dies? Und sie sagen, oh Herr, was wird besser sein als all dies? Und er wird sagen, ich erlaube euch meine Zufriedenheit. Das heißt, ich erlaube euch meine Zufriedenheit und so werde ich nach dem heutigen Tag mit euch nie wieder zürnen. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hat er über den Zorn und die Zufriedenheit Allahs aziz wa sallam gesprochen. Eine Sache, die jeder Muslim von Natur aus glaubt und akzeptiert, solang er nicht von den Satan unter den Menschen auf den falschen Weg geleitet wird. Möge Allah subhanahu ta'ala mönchend euch segen für eure Anwesenheit und euch belohnen. Möge Allah subhanahu ta'ala uns zu den Paradiesbewohnern machen und zu den Menschen machen, die aufrichtig an all das glauben, was über Allah Sallallahu alaihi wa sallam berifat wadil nisam. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Mubarakhan ala lakina